Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. A ber, mikrofonu progo jau. A ber, maider? Bai, gaixo atxaldean. A ber, eta jago beto. Gauza kontatzen eizu. Ah, guai, guai, guai. Bale, azko bat ditzen pixka gaixo? Bueno, baina nitxe gare. Bale. Ja esta, horrek I, I. Eh? Gaixo, arra Zer moduz, bat birula, bose, ondo. Vale, ondo ondo, ondo Mal, Mako potea Alt baldi ma, potea, ma, maixen kontra eta esto du joko Bale Erra eh? ditu, nola erra ditu ah, claro. eh, zaratita osegeta eh? Ja, kontu kontuz, bale Bueno, eh, sí, musikik inent, hasikoa? Ja, que kostau baina lortu du Ai, hasi dati Bale, ba, ba, ba, ba Txaldeon, oin bai. Txaldeon. Oin arte, bi minutuak, isi basura gota zau murun. Murun, ez? Entzule bat entzat. Azi <laughs> Bai, bueno, ara Ez es este tezulertu, ez? Es? Ez. Ez aziran azira jok probatzen da hori dana. Ah, bai, Txan bai. Txaldean bai, bai. zartxe, oes? Utzi, bazpare. Utzi, bazpare, utzi. Bai, bazpare. Bale, eh? zer? Zor so saldau ez a tego? Bai, maidor oso guapa torriagor. Ah, Bai modulo de Tordeo Arako olako belarritzako urre kolore belarritzako aro aundi bat sukindak oilarra mm -hmm. urrezko, ano la uresko la torrejata piskat Cleopatrako eh, Cleopatra Cleopatra ah, ah, <laughs> A ver sus teñi biarrizate hola Noia ba, ja, indarre mate gauzat danekin etorri. Bai. Zeizu bezalako freskura nedorten. Bai. Zeiz ez ba gauza ez bakarri fisiko, ez ba dituten gaur honea etortzeko. Bestelako arnasketak, garbijan. Bai. Si está chiquie, eh? geio geio. Atzo bezperan jauburu neukela minimo 8 ordu, loiteko proposamenaekin noia jun, ta hola, gozatpi bat. Wow. Ostras. Ordunzuk preparatiorotan, osea, zango dou denbori etako u uh, inbertitu sola ik. <laughs> es. Nik es, es. Eh, Horren horrerantzun erresa izango litzake estotia esto teleuki astirik, eh, dedikatzeko. <laughs> bai, amo bueno, hori izango litzake. Aitzaki, aitzaki Merxesamarra. Es, esto te horko eserrekin. Que <laughs> no te nada. Gutoku talde bat, hori bai izangokeen ke, esta. Momentu, I, On, xoat. Mikrofono momento chat, y bestela Baila, mengan, huasa. Baila, gau gula telegrameko talde etxu bat guk, eta horra bidaltzen ditugula, balandu nade ditugun, gaixak, eta bakoitzak, e, zeda bilein pixka buruan, ez Eta, horreik, mm. ba, horreik, horrek horretako horrek niretako helikai handi xa, mm. Eta horrek errepasado ditut, e, ah, legozat, lana indetorre eiz. Eta, ba, entzun zaizuet, uh -huh. eta asko gustau jata gainera. ya! E, komentat du ditzu zuen gaixak eta ze perspektibatatik egindu zuen. Uh -huh, uh -huh. Nero ner uh -huh. ustez, hortaz aparte bertxolaria, bezala zehaz duze, ja tortzezea jarrera batekin maierdin da un katxarro bat kontrolatzen ja, ja, bera bera huelta gara. Joder, eskenik ez dut de... ondo intzuten, baina eh, oso alto entzuten beste fezkura. Horregatik neguan anai aparte mikrofonatik. Uño, obeto, obeto. Nero esan berdia gure, osasunez ikutute torre, izala ez, aparte? Bai. Eh, normaletik aparte nahi duzu esan, ez? Eh? normaletik aparte <laughs> normaletik aparte <laughs> ikutu fiziko eh? <laughs> katarro txoa daukat uh -huh. ahotza daukat eh, uh -huh. pixka diferentia gugiko, seguramente igual ikarreko dozue eh, katarro pixka daukat, eta ba, moko sistema eta eh, buruko o sea, es, karga horita karriño berra igual gehiso karriño esan eiat ikutu Ez elmoguz, zaitu, goxiotasun hori geixot berzentitzek? Ez, momentu enten ez. Ez, eh? Ni normalin gaseoen atxioke ni hola otenok. <gurrisa> Gara ibaten amane txagut entxan. Ostia. Bai, jazten entxea neure ultrapunkizmoz. Bai. Ultrapunkizmoz ez. Arintxan hor, ez? Aber, punkiz ere nibel azagor. Bai. Ori, bai, ez? Nibel bat deba ba, maksimun ere eh ni ubikatzeat eh, punki maximus aragosan saragozako kale konkretu baten ba oso bai punki za egin ez saragosan eh digo eh? lao maximo punki maximus aragosako eh, o la calidad de azpiti horren azpiti pata azpiti o bi azpiti <laughs> chao ostia en bai ya osta ta ya desgarrautet ta horian punki maximus igual toledo no la es eh? Zara osan maraik, Toledo, ero... Ba, nint, bai, bai, bai, nint, ni euskal errexen, eh? ah, vale, Or, eh? vale. e? Ah, bai, bai. Horko katzen hau. Ba, eguele, hau digi dauk egen txupa bat, e, pa, pitilo, praka pitilo, baino, baina, ombondunkara hortan, etzi ninen mateen, ondinen, ain, aina, aina. Onja etzabek, e? Eh? Onja etzabek, e? Zui kontoruzet, e? Eta honin ditela. Eta honin ditela? Eta, bai, modaz pasadera. Honin ditu? Ninen entera, hau? Normalin, hola, entera, no, Mutilletan esan daizu. Ba, Mutilletan esan modan. Bai, tan ereko harrian e, zelzatea ondien batenei dago, eh? Bai, <gülüyor> ah, ondo, ondo, venga. Hamben diga bat eta kero vueltako gea. Bestea. Nik aste buruntan ikusi mutil balde sekin, eta... Bueno, haten zeinua ditu dozta. Aha. Vale. Ez... Ese... Ipurti hona seukalako, eh? Bestela. Bestela prakak beoxak. Bai, estiloa. Agidu, eh, estiloak, estiloak. Ah, estiloa, estilo, prakan estilo, ah. gerriti berako estilo, estilagia, hmm. bai? Ez? Es? Mhm. Mm Nazuero garrian. Eske eh, es que ajo lemen <risa> <risa> eso te ha fichado portero. A mi baño, a ver, xungo dela. Ah, bueno, esa me ha dado Chapango, el Chaperratian. Eh, utzi digo dela BHX BHX en local locala. Eh, high level, guretzako. Bai. Eh, oña arte, bueno, har ireba zergen egondo, Bai. Baina, hau, bueno, ba, beste forma, irrati forma, behintzat, za ondo, ez? Ondo no. asko. Eskarri, eskarri Eskarrik asko. Baita, eta zurik guadurileu? Ba, a ber, filtroipe izketan jartzen gehanen, zen momentu eta momentu daren, eta da, momentu hortan sartze gehanen ez filtroipe, ba batzuk esaten duen, eai eh? e patras, bat egin dira. Patrasa? Patras, bai. Patras. Mutiek, eh, legin segin paseatzen da kiroleiken, da crossfitiken dira. Mhm. Uh -huh. Vale, ni garbi garbi ez daitserdan. Le eginzek, posibilea? Maiak. Ah, maiak, betiko maiak. Jorge oso punkichezan garaia den. Bai. Mai eh, da, mai da, mai da. Solo te u. Solo te u colores igual well, Moría. Uel. Well, well, eh, zarsarra cola, ¿ves? Oindo de maiak saltzen dendatan. Ze hemen oso un momento dan, le netzat maiak eta oso inkari ibili. Hori, hori en modan daola, zate zu. guru nere inguruak. Yo len zaia izan bilatzen maiak ala. Estakit, <risa> <risa> <Estaguit? risa> ne gustot malla mallismo bat marsan jarri dala bai deporte egiteko, ne gustot deporte egiteko erabiltzen dabela genteak, estakit, zenik ezto tegita deporterik, <risa> <baia>, deporte egiteko <risa> de genteak, malla gero sunadore ta gero gente batek esanola, ba, malla eh, egiteko balio baldin badau, ah. ba pasiatzeko be bai. A, ah, basagen un dito, ricoan, porque le no, euskaldune, jazteguan eh, Mendegoizale. Bai. Ha ba, kiston botak. Goretesa? Goretesa. Oñetzat, moñe ondi gazio. Eh? Es, es le gare gare te mesela es. Bai, yo hoimondibaziok, ondi mm baziok, -hmm. ondoren bat horrena nik uste, ez? Joder, baya da, baya, bain bain sekules, baino, jantzi, bai mendiri sekules jun, baina han si bai. Bai, lensan, eh, hostia, horrek. Eh, pasto ya vale, ba, Astore, Astore eta Ternua, ta, ternua eta honek eta orain bueno, da da, no, Ternua, es que paga indico lao, osatego. Oinda de cartón, oinda nada de cartón. Ba, ba, baina bueno. De cartón, Pedro. Ba, o menos han seco. Bai, estilo Estil iguala, erdi presiwan. Ba. Eta bueno, ordun patraza. Ya. Mm. Ahí, eh? Bai. Aha. Uh -huh. Bai. Suri, eh... <risa> es que, ba, ni Momentu hortan, hoi itun honen intzitzen pixka fuerte entzuteko, baino, baino ez zein fuertea sentitzeko. eske que gauza batzuk norbeak bere barrun sentitzeko, baino igual erabakitzeo altun ez esatea. Ja. Mm, yeah. Tanela honek erabakitzen sentitxo sentitzo eta altu esatea. Baina taldin olaun batek? Talden, talden. Ah, bat igual igual iso... sei eta seiti bost ah. ohi esaten, eta igual seiti sei hoi sentitzen, baino ni ez desaten. Ah. <laughs> Baina pixkat pentsatzen, igual. Ja, yeah, bueno, a ber... A ber, oso, doni ustez? Dana estauza, Merri. Dana estauza, Merri. Ez? Es? Libertai e-punto aterte, ondo, baina beste e-punto aterte, ja ez. Bai, bai, bai, bai, bai. Giztonde, benigitxue. Osa ondo. Eh, eh, Nun diketo errega, nah? ondo? Sara osako punkitik. Correo. Ah, bai, ostia. Baina, vale, vale. bai, bueno, bai. Baina, eh, punkitik bat bereago, tipoko nitsianin. Bai. Giztonde, oh, oh, greñak, rastak, hor, txak, irri, irri, iran Ojo era Ya. Qué fuerte. <risa> <risa> <tose> oh, hey, Muy oh. o sea, oh, oh. Es que Muy ama, este. es ama, ama, ama que esaten dabe, amak dila, ¿es? Uh, uh, bueno, u geio mateak gizonan es. Bueno, a ver, neringunez. Ah, vale. Nerein gurun oin bai, oin ja, ez da juten bere manatxea. Nerein gurun, da xoi da honi. Baina oleno bai, eh. Ngu bizi ginen jendeazko ta. Zal naet bilboko haraxen da. Ja. Yeah. Orduan dana jute ginen manatxea. Wow. Nuntan mm. ogez. <coughs> Betio gano zan bat emat. ja baina benetan nahi nahi. <laughs> nahi, nahi. Ani joi bizi izan ditu kontestu non eukideten ondon pertsona bat gaixotu denen, bere hamana juteko gogo gudona, eta nek kosta pixkatoi onartzea. Mm -hmm. Baina, e, iruditze zitelako, jo, ze. Ez du uste nik zein du egeten ikondo. Mm -hmm. yeah. vale. eh, ni, uste tema buele. Bale. Hor dozko, tema mordot. Asingoa. Dai. Bueno, a ber, izan de momentuaten deportiz tegela egen. Mm -hmm. Parra indek. Dai. Mm -hmm. Horri gozera mateik, ez gaur honin, porque es que <laughs> mateik inimerdo da, ez. A normal, normal putabanok, hortan beba, ez? Ez, es, bai, bai. Ez, baina perspektiak, zen goz general batetik. Baina, ondere, perspektiak dira, ez, eh? Ez, ez eh? a normal bat. Zurdu perspektiak dira a normal bat? Ez. Eh? Ola, bueno, a normala eguel, bai? A normala, bai. A normala ez da, ez? Bai, bai, bai, bai. Hori bai, hori bai. Hore, espektiogi, ez, eh? Ez. Haini, horre, eta ote maat dira, olg Bueno, te voy a ir contando. Ahora ya está yo. Alecano, tú tan udki berda, aspaldiske la e, gure taldetxuak. Mhm. Mm bai, bai, bai. Así bai, que bai, naiz, eh? genon, dalelena oporra horreti, uda horreti. Gero intento atontzan. Intento e 11 maño es que en el orto. Promilla. Es. Más ba, bueno, dana cita. Dana cita. Está ni agosto mate. Hasko eh? Vaya, es <laughs> bai. Es bai, bai. Bai. E, Olgurie olguria Ba bueno, ni era urriten nabidebez, zuegi zu era kurriko sinustu dago esloganak. Ba, bueno, segun se temática tan ahí sarten, ba, seguru guru zatuta zehortatik, ba, alkola, adibidez, eh hise unanimidadien egenta eh gaitetsi. Gaitetsi alborato eh, alkola ez mm -hmm. Eta gero ja bai kaliene hor eh, eh ez esbecela bueno a ah, ver gente normal ni eh calimaño según ingurutan ba esta o bere politika neatik haue eta eh, olguri, olguria kontua a ah, me errando y se me mm ses m -hmm. juenza pelota totalmente ay bueno arbitras onortatik arbitras onortatik su urte sai eh? vale la bola Seguntze selekutatik ala da, ez toa diskutizik. Benzaren segun lekutatik, ez? segun lekutatik, igual berda momentuaten erati, ez altzatek puntuaten horre hon. Duda, barek. Onda lagutxi. Onda lagutxi, eh? Eta ez ala, eh, naiz da txarra izen, komile hartin. Ez ki, txarra dana, zan, dana jateu izo, horre baino. Ez tala, nahiz da, kalte izen, gure korputzen, zatea eta zat, bestea eta onura, onura garrisa. E, bai, bai, bai, bai, e. bai, bai, Igoal astauko billiarten. Nikuste mundu totan bari behar izan detela. Alkola kontsumitu, igual gauza batzuk itzeko ingoen ituzkenak alkolikian be. Mm. E, gero ondoengor litzek igual beste kapazitatea bat desarroiatzea hori inalizateko alkolik hartu be, baita ere. Baino ez daukezun billiarten eta ikia, osea, ekintza hori ke importantea bada, ba bueno, tarteka nikuste laguntza txiki bate hem, Bai, ez emate Da, satik da, ba, eh geizkixo alkoleran da. Eskeriste, ni ez ni gurutu. Porque Betty, Betty zeo se Betty gosa konkretu itzeko alkola behar bazu. Ah. Paste e, kantitateetan. Ja. Claro. Ya hor izango bat, eh baldimo, baina uet Betty ez dago dependentzia bat. O Betty irakurri leke dependentzia bat hola. Ez? Baina beti, esak izaki se Betty da izango Depen depende bere inguru independentea ez? Esta independente hori beste farza da ntxako. Ez? Niki gustotena da hor, niki gustotena da. Ba, adibez alkolana adibida jarraitxuta ba izango da igual osasunerako, ba dezetatuko saitzualako, urrengo egunean ikusulako tikitikita -tiki katakata baina seguramente momentu horretan eh, zure emozioak asaltzeko ero zure eh, barneko laketa bat egiteko dana dela izan leikela. Orduan, fizikoki txarradan hortan, aterkin horren azpisan sartzen da txarradala, baina baina momentu batzutan gutako seguramente gure e, garapeneko pauso batzutan alko lan presentzia oso importanti haizango zen. Mai. Seguramente ez ginean izango, oin ganen, gan pertsonak beresasoian parandan espaginan irten eslasunen ja. erla, espaginan erlasio hau eh, modu konkretu baten eh, konsumidu ditugun eh, droga konsumidu espaginuzen eta guzti hori es ba, bueno, pasan gertatu izan ba izango hoengan pertsonak es Hai, ni sai ikustejat titular bezala ikustu, ulertu legiat baina titularrekin bagarrek bizitzie eztu eztu merezi eztu merezi nereztako Ar, bizitze, eukik bizitze ondo da, baina bizitze, ezinberdu bizitze, batek bizitzeko komo oku, bizitze ez? Porque segun zer eslogan egin juen, ez ti merezi bizitze. Arrola da da gorra, eh, baina izaltzei hola, hau ez, au ez, au ez, ez? ez, ez, ez, ez pff, bordun zertako. Hombre, hagi kaldetu inbarko genioke gure buru ondo ondako nahi, ez? Osa, zu jakinda ze albondorio dauzken alkolak, eta ikusita ze eman dizun baita, ze bizintezun horrekin, eta nahizta, igual, bisualki kapaz izango ikusteko gure gorputzen eukik junkalte, ez? esaten du generalizazio hori esana ze ze erabakitze zu horren aurren berri ziningo zen uge iguala o sea nik dudiper berrizek permititu ingo nuken ere burui mm. eh, espazioi bizitzea alkol modu horrata kantitate hoitan mm. eh, bai ba, et, aniki, bai tan eh? anibaia ta bestalde atletik gizaki zentsa txarra da eh? hori la hostia gizaki kontemporane o gaur honeguntzat isingoa txarra, txarra zure ustez, barkatu idazitzen dun, dunan ze horren zure utzi isingo hori porque ondala o no sea Zaku hamenu iztio da. Ni un dala ota urte. Parko, tamen etzi. Hola, ez? Zueke hola ose ose? Va, hola, ose ose. Ni gutxixo. Oitagatzen. Oitagatzen. Baina, alko la... Ni un dala de demora de xente ikusi xe un datu, meni maso omenos. Kristo aurretik... Kristo mm -hmm. aurretik kontatzen dalako. Alko zan <laughs> kontau peste liko de da dezio, Hola, kontatzen da? Ka. Ka. Ka. Xemille. Batzi Kaka, behatzi mila, kaha, sortzi mila, bi mila, gaur izaten deu, e, atzeaka dana gezki indola, ez? Mm -hmm. Zer, atzeaka indaun dana gezkoin bazen bezala, ez? Ja. Eta horreka guatzen alkolegabe bizitza. Hola, propositoa dizen bazen bezala, ez? Alkolegabe, ulertu lehertari bai, drogai gabe. Drogai gabe, kafei gabe. Zer, gauzetana, duke bere, baina, daru nik izatetena olgurie, eh? Gauze hoxedanetan, orguri bila bertala. Ezin dala izan, <coughs> erantzun bat eta bakarra beti. Ez, ez, genuen ez tibaleixo erantzun bat eta bakarra. Igualdik zertan, ez tibaleixo. Ez tibaleixo. Horrenik jolaz bat, hiltzat, orguro hori bila atzia. Uh -huh. Baina nola da gaina itzoi, pixkat... E... Eh, Aida, egen tipu, la, eskukin, <laughs> da, tipu, a... da, pixkat, de kreido baita ez? Hain beste ja. urte ninduena, eskiz duen esan nahi kreido, beste itz bat egin ja. nintzaitu e, K.A. A, behatzi mila urte aurretik, hone anio, izan daun patroi bat oiteko modu bat, eta guain, ari ama, goiti bera behitabezela ez, esan ez bezala, a, odanak, odanak, odanak gaizki, eta guain gu beste modu bat egin godeo. Gai izango gara... Yeah. Eh, mensaje hondo kapitatzeko ez eh, hautxarra da eta hemen jaurre hasiko du bide sanota puro bat. Ezagut, mm. bai, de. Arrogantzia, mm. arrogantzi ba, puntu bat, ba, arrogantzie. Oso, oso, oso. Eh. oso, oso. Ba, alkola txarra da alkola ez, da zert, la urren aurren ba bai, alkola suna suna izango baina olguri, guri, pentsamendori Deportinari bai, ba, ja, ba, deportioan. Medio es deporti txarra. Gaurko honeko perspektibatik Ezko goitu aitza hinder. Izola zer barkatu kostazua, baina gure lantokietako bajak eta ezdai zer eta menizkua, eta gerrixa mm. eta ezta zer eta padela ta hizo ixak. Eh, gure, gure lantokiko bajak genak eh, deporte deporte haren ondorio askoa da. Neuz ez hortan gaurre unin Nolan Harry de anda. No es de charra. Bueno, no se moi. Sortu zan etxarrek. <risa> Adarrakatuk, hain <risa> Bueno, nik gauza bat desatien Nik esan dote hemen de guai piskat gustatzen eh, gustatze jatelako bai, de guai joatea Et esto tela deporte egite Nik egiten dut, nik joaten eis piztina Zaiatzen eis joaten bi aldizaztia Zaiatzen eis joaten Eta lortzen dut Eta <risa> egiten yeah. dut ogei, ogei minutu eta ogeita minutu Arteko saio bat, eta gero espara joaten eis Hauri esan da La saio xa hoke ditzen eiz. Oin, Kirola gaur egun uruertzen da moduan eta nik uste pelotea joaten jakola e, baya, bueno, baina bueno gai askotan joateako pelotea kirolakin joate jako momentua nire etortze jata beti e, e, maskotekin etxeko e, txakurrekin eta zela joaten nari jakuen jentiai burua <risa> <risa> o sea, gai batekin nik uste da, gaina dana lotuta da ola, bai bai maskotak da, bai, bai, dana, ardona, dana, dana, dana, dana, dana da bat dana bat, vat eta eta alkolareko zera be e, zera e, urruntze hori urruntze hori edo uh -huh. e, kondena hori es e, gaur egun jentziak eh, alkolak pixka... kondena egiten da ni, pixka, ni pixka pika pika uneis hor a, a ber ikusten eske ikusten lotura garbie, da, eta kirola takiola ikia oso hona eta inbarren dago, hor antzeko tasune, da, maskotak egin ze, maskotak egin ze. Bestilo, bida. <laughs> bizita estilo, bida, bizitza estilo berdina tortegata. A ber, ber depor... a ber, a ber, a ber, a ber, garaizak, garaizak, bai. garaizak. Oitxekarako joan, baina, deportiana da, lehen parametetetezienak, ba, hoin deporti egin dabe. O sea, e... behar dabe, Se zeho ser, horri vueltaan moteko. Horran deporti egin dabe. Eta deporti egin de gero, eh deporte gaina alizateko ba umiak ekarre biharrean egartze itzu e, e maskotak. Uh -huh. Aha. Hoi, eh. <laughs> ordan. Uh -huh. Ordan chakurrak eh gaur egun umia bai chakur gaixa da. Bueno, va, me dio movimiento chakur movimiento bat. Estado, estado de Paidingnereitze tan, eh. Esaniot nik deskribapen bat egiten dut gaur egun pasatzen aidanaken. Eta txakurrak ya pentatzen dabe humia dila benetan. O sea, txakurrak ez dakit txakurra dela benetan. Hori du bai, hori zine jakin, eh? Bueno, nire honok pare batekin, eta esan joste, mesedez, hau ar, ze kojones dien erak, ea bere alpestak eixela <risa> ya. <risa> ya, ya. Ah, Identita erazuk? Bai. Uh -huh. bai, bai, bai, bai, psikologuak ila hostea. Monta bia jo, <risa> monta klinika bat. Aha, eh, uh -huh. klinika psikologika perruna. Kanina. Kanina, kanina. Hue, aurreko nahi jo eske hasi asibar nahi zizketan da, Ane sundu akorratan igual zertzan hasuntua, eh, baina interesantza izan. Ona, zu hasita batzuta. Ez azaltzen. Ba, eh, gizakik daukugula askona, Batzuna asko ta beste batzuna ez hain beste. Eta hoien artean oso antzeko gomengia txakurrenak. Txakurrek gure antzeko. Eta, eh, ja, sa, se esatezu ordun. Ondo gehitzea zate bazu lo, erderaz. Los perros son muy humanos, uh -huh. ¿ez? Baino Alderantziz esate bazo, eh, ze chakurregean. Ja. Eh? Ostra, ja. Persona chakur bat ez da. Oso, ho da, ez. Raro este labajo. Se chakurregean, baina oso ho da. Ike titula chakurrek gizakitu. Enteitzea. Mhm. Mm mhm. Mm bai, eixea. Eh? Bueno, nik... Ola dauke konotazio mm. positiboa. Joese un mano odien, segureantzeko eh? dien ze jarrera joerazteitze gure kiski, mm. kristoantzeko gea. Jaudazu al yeah. ze chakurregean. Ze Baina ez, ez txakurrek e, zentzu txarren, eh? Ja, ja. Zentzu honen, baino ea gukin konparo barren gu eaken. Eta, egin kuriosua. kuriosua. Nik entzuntan daukatena txakurrak imitatzen gaitxuela gu eta saiatzen dira gu e, gure emozioetan eragiten eren aurpegi eta aurpegi gara eta begiradekin eta ba maitzatuak izatekoa bai. Hmm. Hori entzuntan daukat, benetan. Benetan entzun Benetan entzun Ez nago, ez nago asmazen. Hola begiradak eta ez daia, izateko eta ez abandonatzeko. Mm. Bueno, ni hemendik. A ver. Hola, sanakorra zona cheek, baino ni alkolan aldenacho. Deporte kontra, la alde. droga aldes. Droga konsumitzi alde. Alde, maisio geixo Geixoa, Kejo alde eta Ola gorraek, ez? baino dana tamaino baten, olgura baten. Mm -hmm. Ez? Ez kemik, etxe mali maio, ez ez? Mai. Bizia exe olaek, da. Eta enok, enok, lauki, lauki mai. eskukin, lauki eskukin, lauki eskukin, ez? Da horti pasardioet dano. Hortun ze pasatzek, hortik kanpoa da on dana, dek, e, ba, etsak, kulpati bizierro goz bat, e, negatibu e, altzaiat, iskutau berrego goz bat, ostia, ba, ez, ba, ez. Hina Alada, alada, alada. Totalmente. Eta hortu pasatzen da, jendiai dala, ultragarbi jaten, mordu gaztatzen eh, jatekotan, ez tezen ez da ni eh? Deporti egin, ez zaihase, basaihase, oh, da gero, aztegu gara hartetxeik, eta raia esar bat hartxeik, da, kulpabeles entizek. Hmm. Artu la zaimoteik. Bueno, uh -huh. Oez, oez hartu, eh? A ber. <laughs> <laughs> gero, la zaimoteik, gurputzek, emango, eh? Dire, sea, jarriko irelegun. O alkola, eran, kontuz. No? Ni... Gorti, bai, olgura, horta, nolgura horta. Bai, olgurie kontutan. Asi da, ez? Eh? E, ki, o, sa, kirola jaizu, zuki zu gutxo galdukozu eh gorputze aktibo mantentzeko itura, paseoa junez ta, tarten behin hemendia ta, o, sa, baino konstanteki. Dauzkezu belako ohiturak, baina gaurren, karratu hortati pasatzeko ni sentitu izan da Kirol. Eso mer. Importa, baina importanteagoa gaina, osea, ze benetan o, la, gorputze ja. Ekitez, ba, crossfit era puntatzea. Ja, nintetan. Eh, en ere, hor dau ya. O crossfit, o zehose... Xo se fit. Matxakao tope. Tope. Mendeida, joaten basa, berroiz ¿Eh? kilometro dañagutxeo, ese. Karo, oh, ni nebizigusten, ne esan barrizatet, eneizela bat tekirolari de 0. Iketela, eta ez tegi, eh, joe, oitxura bauzket. Baina, justo deporte extremo hoik, ba, es. Na, nigo, oitxura sanon, baron sartuko nun, drogan erabilpen bat, bat, Droga eraila bat. Bye. Ondo, eh, gogoz, eh, droga bakoitze hartu hartu momentun, da, hola, horren erabailpen bat, horren sustapen bat. Mm -hmm. Adibidez, ba, sustau, droga erailtzea <coughs> instituizotatik, direktamente. Imaginau, imaginau, eskiz. Esk, esk, eh. Bai, bai, bai. Drogagin, ah, eskiz. Claro, Horre esapatatzea, bai, eskos, eh, eskos, inbertzitzuak eixo de merda egela, bajendia esten, etxe, eze, da urduan eskos, erra eixoek mostie, kentzea. Eta eh, alboratzi. Bueno. Neu estetet. Bai. Bueno. Ya está. Bai. Zasen iso? Mm Haini -hmm. guztoa jargonek musikita aduaino mm -hmm. txauke au. Au keraik. Igual hamen jargoneku au. Egun Minuto 27 musikita jargoneku au. Dala. Seguro haslo regeitiendu eh, au. Isketo bato jargoneku no? au. Oh, au, sin de que, eh, guain Bye. de repente hola. <coughs> ah, se. E, sindian jarri. Epiri, horrekin, me jodar. Joder. <laughs> chapucero. Esto qué es? La niña directamente peste peste gaitas hasta con chan. Dalego, diciendo kill riddles. Un ya hecha de mataldán. Es? Hana la saie, programa garilla. Vale, era ti que eso tranquilamente no es un dan Mango deshidratado. Oriza, su libertad o Mango seco. Oye. Zura zu libertai hori jateo, baina etxeko jura atizeteko beste. Adibidez, bai, eh, zure parexekin nola, zizuko, zintimugeta, mm. hortago estu a libertai. Mm -hmm. O sea, hori hola da, es? Bai. Hori la hostia, eh? Hori hola? Eh? A ver. <coughs> zenya estigratiba teen, zenbait intimitatea de a ti. Bueno, espaldima, berando ego tipoa, ez utzeten. Ba, de gure taldin non? Bai. Bueno, gu, guk, guk, guk momentoren baten, guk momentoren baten, guk momentoren baten hartu izaten gure intimidadaetan bai, eh? Hemen. Bai, baina benyo... bueno, nivel batzutara arte. <haz> Oigur egin, tentuz. Ez bai, azkerin, libertaren limiti jartzeik ez? Beste pertsona atzui, well. eh, guztago. Da, well, guztatezikok, ontuz? Ja. Monik, bon, aztein dela, ez txigela guztazen. Nekasun, nein gurukui. Baina, <laughs> <laughs> guzti, well, entzutiega, ez ariat? Eh? Joder, baina hori da, hori da, nik meloi hori, azken alde oso presente daukat. Eta da, zenbat bizigan, inoi begiraz. Hmm. Inoi, inore, inoren... E, epaian zain, inori mm. guztatzeko zain, inoren mm. e, e, baimenan zain mm. eta hori, ostia zela bizigan zela bizigan unartuak izateko zain eta desiatzen eta gure kintzak zenbateraino bilatzen daben hori benetan gukinko genukena eta benetan nahiko genukena, beharko genukena baino. Joder. Eta hori melo, melo izar izarrori, oindala Ore ikusten melo nazu. Meloizarra eh. ahí. Ja, imagínate, raro, eh. Meloizarra. Meloizarra da hundian, meloizarra. Ara, barakaldo gendi 80, eh, meloizarra, imagínate, eh, meloizarra. Ja. La onda es mercheo. Va a cago a ni. Bueno, va hor serpentea hundian monstro. Mhm. Serri izango litzaken. Epai guzti horiek enduko guta, gutako bakoitza zer nola zetan ze izango zan gutaz, ez? Ba, baina hor bat je, meloi horri ja iriki aldek. Zer bai, jazta. Baina, irikitze ziok. Bai? Zatiat, meloi horri zatiat hartu esu da, edatek bildurre, ez? Claro. Bildurro hori ziok, ez? Bai. Zez... Eta, hamin, 13.5an, aber, guri zerrek ematezioen bildurre, ez? O zerrek ematezio gene. Nea diguidez, bildurre matezi, eh, ni neure inzeti batzutan eh, kapa ezin digat, eh, konfronta eixo baten bildurrez. Zure izatea, jasuz? Bai, ni momentu horten mm. iguel, sentitzet o, naiz gauz bat, e, neure, neure baitan, momentu horten daugetan pentsamendoa eta naiz sentitzen erratxazo ba, bat, komentaxo bat, o, eutale konkretu bat, ez da, eguel, mm. ferrenatxet, eh konfrontaishuen bilduraz ez dagite lako ez konfrontaishu konfrontaishu ya Downing or virtue leke lago luze berde ala energia asko eta eritu er erten lekezulako eta eriulekezulako bai da etortzen beste mina emate baina oida, zure mina hartzere bai zure mina <coughs> eta luzeen igual luzea eh? Mm. Baitzutan, pasatzen xo, atetik, xo, boom, da, komertza esu txikiatetik, zuezu bum, da, bum, da. Ostia, nahi hori askotan gertatzen dait. Gero kriston ondoren auzteitela, hori ba. olako bat bizit, atden bohatan gero nahi, uh -huh. nahi, neko erdian ar ondara gutxi. Eh, Ostia, neko erdian ez nu, no, zamerrez. Kor, ja. Laguntalde baten? Nik esan. <laughs> <laughs> Adibidez. <diat. laughs> <laughs> <A divides. laughs> Porki, musabena, pues, esinonimo. <laughs> La <gunta al> baten. <laughs> Naia, esan diat, ba, bueno, ba, edat. espero ariat, oin justo et tema honegin aurrazio erko nian, Bai, bai, bai, bai, bai. Onda, dizkutzu iso bat egon oan, dizkutzu iso tema konkreto bat, eta, eta tema konkreto hori, oza, eh, pasauan, e, e no luzetu, mi personal artikon bertza eixo, luzetu nioan. Wow. Eta hini pendenatzen hostia honek, justu da sartu honetxian, opinatzen, sartu egi ba. Wow. ni askotan den ba. sartzen Eh, ba, pasaje sintetikelago, mine mateenik neuk, orkea ya ya staixitzen l'equathetic, ya sarrie, movimiento, ba, sarri, mm. ba, movimentu eta arrebeskale bai. Hostia, ba, eu ustela hostia da, nik justo hoiz ez delortzen. Cristo, movimiento de Darren James Barnes, ai, oso ja. gutxitan lortzet frenatzea. Ja. Eta askoetan pentatzen, bueno, e, pent, ez, fr e, ni frenaun non Ez bestiek zozaintze zibela konia txarra, eh? Neure buruatik. Mm. Iza entziarren. Bai, da bestike, bai. Mm -hmm. Porque huela azteaiz, eure ustez lazai, porque beti azire lazai da. Gero arzuntu behar duzien, da. No? Porque kreston zailako amertzai xo. Mostu? Mm Hala, -hmm. sin mas, mm -hmm. sin deg. Dezenlacea berdu, berdu, be or... ordun ba, nik ustez asko horreztu txarra, da. No? Oni intze behar. No horia. Eta horren aurrian bigarren vuelta, bigarren buelta aplikatzen dosue, hauda. Le lengo, le egiten dozuen mina, hartzen dozuen mina, e, sortzen dozu deskalabro bat, ¿vez? Hauda, o sea, il Eta gero, me es beti dago aukera bueltatzeko. Neri neri asken aldiz han pasatzen jaiata estotela va ba, El pareja de torres ez jata, esto hau la controla baten nivela eta sartu naiz oso modu zaskarretan eta gaizki, gaizki minamon eta hartu, ez. Baina, gero konturatonez badagola bigarren vuelta bat. Eta bigarren vuelta hasi haso. Ei. Bona, de, eh, hau eh ikasle batekin aurreko astean. Esneukan, ikneupe oso egun e, argisa neukan, e, ikusteko, emoz, emoz ino zeukan berak eta nizela nengoan, eta bastante kargautu angoan nintzen, eta hor, e, e, zera aukigin joan, ez fuerte xamarra aukigin joan, eta oso gaizki gelditzu nintzen, eta bere behar, seguramente. Hor ba, e, gaurra, e, gaur ikusi dut berriz, eta ba, bezabatzat, momentu bat, behar dozurekin. E, berba egiteko, eta hau konpontzeko, aurreko aztian pasu zena, konpontzeko. Eta orduan bigarren buelta horrek osatzen dau, pila bat. Mm. Lehenko buelta horren mm. oza, infinitu aukera dare, hori goxatzeko eta bere berelekura hartzeko eta eta ausartu izanaz oso posik nago, oso arro eta eta ausartu ja, izanaz, bigarren buelta horren bila gutina. Bai, bai, bigarren buelta horren, bigarren buelta horrek osatu da lako, nire, aurreko aztiak. Askotan esatea baita, a ber, ulertuta bakoitzek bere mobila da dauzkeula, eta kargauta garela o ez o umoreko o ez o nola elkarrera gitegean da nola fitatzen da. Pero mundu piskatola espiritualen entzutea ez hartu ezer modu pertsonalen. Osa, saiau esaten duen ezer ez hartzea modu pertsonalen. Esatezuk, bale, venga. Mm. Arik eta hoitzeiken saio bar naiz. Baino a ber. Oso zai, da. Nei oso zai, egin zaita. Nik esen dakit, a ber, hori esaten duenen, ni pentsa ez duela esaten modu ejecutibo baten, ez, literal genblan, ez hartu ezer modu pertsonalen. A ber, eski, totokeri bat irubitza zaito, egin esatea. Baino, igual da, e, predisposizio bat, jarrera bat, e, hola, ez takit, distantzi pixkat hartze aldea, protejitze aldea. Protejitze aldea. Mm -hmm. mm -hmm. Eztakit. Nik, totalmente, a dozurein, hori izin nahi. Ni nere Hori zidet? Orizinaik. Beste pertsonateak alkoula, bere esperientziak igual bai. Hori, no. ni, ni eo kezin eta Hortik etorri zat eh de construixo. De construixo es. Dezikasi. o menos antsegu. Dezikasi. <laughs> <laughs> A ver. Ni gauz batzuk ik, ikiztea, bueno, gauz asko, ikiztea kozta ahizat. Ees? Eta <gülüyor> <laughs> bine ikizit jaun, hori dezekazi? Ezin dain? Ezin den gauz, ba? Na, <coughs> trampa ezela. Ees? I ja, otsuk, haiz? berriz ikazi beste moru batea. Klaro. Oida. Baina, gaizke sandau. Baina, gaizke sandau. Ees? Berri ikazi ja hile zango zaraen beste aldiz, ordu, marketing ego, eskatzeu beste izbat. Ordu, yeah. Hori kapitalismoa, netzago. Ja, Beste soze, berri xe. Ez eh, soze. Es? Hordun jazartzea hola gotzea. Es que tan... terminologi eh? Da. No. Ja da. Eh, Zagoa, esupa. Ba, besti du humana eta hola. Zena hori. Material hori. <risa> Ser humana? Besti du du humana. Zenaia jakizakia itxetxei baina. Besti humana. Eh, Chakurra. Hori personat desantzian. Besti du... <laughs> es que en programa de <gülüyor> claro, Beste baten, bestedo da humana ez O ez es, es hartu eserpesonale. Nik lan baten, eh lan batea, eh A, zitia. familia zitzaile. Alelengo sitia ukinia familiatein, da gero bileri. Bileri nere superiorre. Vale. Berrieta eta ta ni batxo nikututa. Bizkat gutxi, eh, lelengo, zan. lelengo osea argita arbi. Gozpa esan berzu argita arbi. Ezin dezu, lan ea manetxea. <risa> ah, vale, oso ondo. Funtain ean. Funtau, funtau. Bire gazendo gozak, <risa> I, I, jaingopa, ondien hori plan hori ukegun ean, nala, pst, maozturtea. Maz omenos. Wow. Ontigenea emetzea jutela familia, oztago familia tekin, tipoa tekin. Wow. Eta are, lasai izan zun, eze manetxea. Ezan da, jazta. Es, pizcador iba. Okay, espíritu de bauke pizcado e, hori, es. Esanda ya está. Esaten die ngauz dago ida. Esateo mm. mundo no onda funciona zebe. A apuntore en le queso, de hecho. <laughs> <laughs> Ero eh, no berrice san. En bai. <laughs> <laughs> eta bueno, ni ho atxean Bueno, ara le tema eh, tzohan, eh? bueno, Bai, desbio dizonda, de es. Coherencia, <laughs> eta, eh? coherencia. Coherencia. Ah, Venga, Norasetan, eh? aliniau eh, pentsatzezuna eh, sentitezuna <laughs> eta ikintza. Pentsatzezuna, sentitezuna da ekintza aliniau eta hor lortuko zula barne pakea koherentzi hortan zarenen. nik ez da lortzen. Oin nire ustez ega izkesan dago. Hori piritzek eta porotxek esatezen. Bai. Sentitu es? pentsatu egin. Ah, bai. Bai. Bai, bai, bai, bai, bai. Tan trabat, tan trabat Tantra, eh? Mantra. <laughs> Mantra. <laughs> Mantra bat. Mantra bat da. Mantra bat da. Zegu guain, biogantzan aitze gala, bakiu eskestarela ritmo igualak, burundagorputzen da, onere barru meitzatez, eta get, oso zai egin zaiko erentzi hortan neotea.: Bai, ba, oh. netzat di jartzen ari gala, limite batzuk, o, aia berreko muka batzuk inalkanzabili. Ezin dila, inalkanzabili izan edo, esintzala, esintzala, jau. Hmm. Esintzala, esintzala, Da, ordunda, hor, eh, hor badagoa ba, zea bat. Bai. Pertsona bat hola, eh, diruen, diru... La honduek? Bai, astuai, azena dixia aurriana ipintzen. Horri da, astu, astuai. Astuai, azena dixia, aurriana ipintzen, esto gaiatzen sekula, eta aurran joiak, aurran joiak. Ber, da, dana, izia dana gure izkuntzai, bueno, ber, asko, zio, base hortatik hartut, eh? Zer, iziana horidek. E, Horri jarri, azena xoet, azena xoet, hu, da... Azkerin ez gabe, izan degena txai hor, zei guztazioen txai hor, zei txai gure, be, gure beire. Ez? Adibidez, beste saldea izango zan, ez komparau. Ez es, komparatzi ez da ona, Adibis, hori izateke bai, ez? Es. Komparatzi ez da ona. Ez da ona. Ez da komparau ber. Na, gindue. Añare. Bai, eh? bai, bai, hola. Ah, joño. Ah, ez? Hori, ni nintxo garen bateados, ez kompara en berda. Añare. Kompara en berda, ondo. Census gogos inverdenbody inbertiute comparison, ¿es? Ba zapata zuretsen jut de mesela, adivides hauek. Eskerra. Ba zuela hori taik, ¿eh? Está ah, está que tal comparado eso. este pair of foot Es vibra vibra Zuela esto que Es. Ez Vibram, Vibram, ez es. zuek, ez? Ki, es ki. Adibidez, suek, esta comparar niculers en donde esa tendan. Pues compárate esa fantasía ba te ¿es? Bueno, entonces, ya adibidez, bikotetan itzailean adibidez, ba, zu konparatzen zure bikotia bestien, bi, beste bigote batekin, uel eh erriko festata. Kisto onda patatzen da alkar egin tan igual. Momentu konkretu hori artezo. Claro. Eta jozu beaiek Astelen goiz, astearte goiz, eh ezagik eh jai gau eh zehatan, ba, dantzan bere hasen etzin, eh fura Claro, eh, claro. Al carry Problema el es, esan en perfecto eh ondo goizetan jaikita batebestian kata masajimaten. Eh, hola, es. <laughs> ba, <laughs> es eh, kafi prebazen justu bergunen temperatura atatzen taza dik. Hola, gausak. hori, ba, da fantasia batekin, ez? Bai, lagin batetik izton pelikula sortzezu, ez? Hori da, hori da. Bai. Orduan, sua está de rosta juta más, ¿adivies? Adivies. Adivies, maider. He hecho un tant, he hecho mai ontan. ¿Qué se le llama, Masha? Mai ontan, nigastua lo uquino. Está de debate la más es NH y uquialcoar. Ni bajaukat, Bajaukak, ni bajaukak. Bajaukak. Lupita ho. Ah, bai. Lupita. Bai, es auto de Bai, ni bai. Rutitzik. Nire yes. rutitzik. Vale, garao el orkastro kotzea. Ni vistas. Vistas. Eixa, eh? Ni vistas, rutitzik. Txau, <laughs> <laughs> comperta. Kaso, ja. Ni gukinean, eh, astu, ondi biziek. Dan nik gukizieresko zegoen, perka, kaso, inxuan egin. <laughs> <laughs> Eixa, <ara> reixa. Aula, <laughs> <laughs> <laughs> <hola>, xasabirastu. Txau, rengu. Eta. Ni, <laughs> <si>, ni, <laughs> eh, <laughs> ni anemolese ingeski. Ondo baino, rutitzik, bistak. O sea, a sota de... ondo baino. Diu. Bai, xakira guan. Ya, eh, eh, eh. Shakira, Shakira dice nada, guana, eso Ba, astoa dia, astoa de los, y pensaba asto saliais el, ba, asto berdegela jote denda. Ba, está. <laughs> su mayor está acaso astoik. Ba, serrien Benetan... familiko baserrin eukien denu astoa urdin, bai. Urdin. Bai. Ah. Mm. Es ba bueno, ba, plano aquí guzerta zitzienia orduin. <laughs> es astoa, eta jote denda. Asto <laughs> denda, azoka o eldre. Zarte izan, dana astuk, ez? Euron. E, Euron, hameralda astuk leku. Iho! Hau balda. Habe, ze berko Bai, astoa berko noke, bai, justamente. La unbartxatako. Pi, astu pasau, zari. Bale, eta ez, judaiz da zateba. Nipa, hori, hor da hori, behirada guapu auketa eta mori hartxek. A zure ustez, es, o sea Lagintxo hortatik bai ikuzte etsaiatzek asto hori, hauek. Ostia, ezton ka gain, eh? Astue, justamente Belarra Jateo Arosiek, bueno, a ver, es? Bai, bai, bai, básicamente. Eta aginipe hartzie, está ba, está plan. Está plan. Ordun, compara eso geskin, compara eso. Sin cosa hortza ba, betu, kosak. Azki betu, nik baukete hor historia polit bat. Importantea da, ola konparatzea eta ezagarrio hitan fijatzea, ze ne e, birraikonak, eos izan peria funda astoa itxue. Zizientzau egin? Ostia. Ah, no, alazai, ez da gara itxue. Bueno, torri, torriko zaita, torriko zaita. Torriko gero itxue. Bixente uste eta. Mega, Bixente. juntzan peria eta eos izan astoa itxue. Eta eamantzone etxeaino, mozkortuta, kontua behitxue zala, Emaztea kontuosan ere birra mama garai hartan eta bai imaginau zeukien diru mm, bueno ba, kontrolatu eh, ba gutxie asto itzu baten gastau ta gero ba wow jakitzen egonuko zela kontrolatu san kontrolatu san zure birra mama asto itzua zala Ba ez dakit noretzen historia beti or gutzea baina curiosa da galdetu jo ta moi Jakintza Se, Igual ipuse eh, optika igual optikatako kartela igual Egonzate sekula optikan gara dudatzen zuen. Egon, egon, egon, eski ez dakitetzen neha itxonak egos izola astoa itxue, gero juntzien ba, tab, ba, non baiten lotuko zona astoa, sokan batekin, eta gero juntzien taberna poteon, eta muzkortu intzan, haitxona, eta orduak ustez beha baserri egozaneako, kontuoziela hau ziela errin, nehi berraitxonak, astoa itxue os izola, eta bate batek esantzion taparrez parrez haitxuzien, da beha zan isai dozan, etxea, uste. ustez. Ustet ez zala. Uh -huh. Ma bueno, bine, importante Muy importante, xasuna. Echotik honainoa jau da, ez? Zura etxonan ekintza, ez? Ekintza zuzena? Okerra. Eh. <laughs> Okerra, ekintza. Ez? Horren, bueno, bere zea daugizun familixen, bere aportazio, ba, oso positibue, eh? Bueno, zanet. Dan, zura etxek, zura birra etxonak, etzakin, momentu horretan, entzunaz mau, komparatzen? Hulia. Bueno, baina, baina. Vale. Hani, nahiz, komparazioan legoa. Britaneros tes, hasko zobe joango zigun? Ba, pentsatzen utzi, oste konparaen berdan ondo. Bai, asuntua da, ere da asuna, es eh e, esa danean es komparau, esa naida es komparau e, guretako eh hain e, perfektua, hain fantasioso, hain gauza ero askotan beti konparatzen da keixo daukenekin, mm. ez. Ba, oste ne Ne ustez geixau, ez? ne ustez, baia bueno, es ba betiko, oseak, es? Betiko Zer <laughs> hamdi horre e, claro, horrek eta iatiak eta ez dakiz eta goraka konparatzea lasete goraka goraka hobetze aldea tipo eh esela erruta esela orr konparaketako horrek ez dauka ez dauka onura hundirik ez dauka ja baina bueno esta esta ni gusto hori eh, esatendala es konparatzeko hori esan dala dela. vaya beste la realidadian konparatzea bai bai Gauza txiki txiki txiki txiki txiki eta kristona markau aldizue. Sanai zutez bakarrike, hola, abundantzi fisiko neukialdien gauzak. Ni ikusitan hau nere burue, fijatzen, bat pertsona batek bestei esaktamente gerritieltzeko modu eta konversazio batek usteko modu eta ez daize, eta holako gauza txikik, baino gero denboa ez, gehio zaizkitenak ez joe betu hori. Bitu ze kapazitade, daize. De Esan denunan ez, lagin txiki horiek. Ja. Niki bat lagu bat egizan, ne, zi? Niki egina olako gauzatan konparatzen ez, dexo. Ja. Olako... Ah. Eta? Eta? Ze. Onura, zuritzat, onura, onura die, hoz? Ez, nein, nein normalen kalteik egi ate. Bai, bai, bai, bai. Denbo, guain ja ustez beste, ez dakit, puntu batea bezala jaune izena, deskurritu nonetik, jende horretanake, bazaukela, I ez? Mm -hmm. Komentatzen dauna gure harten da eh o trastiendea mm -hmm. eta ja konfiantza balimo guztgendi horrekin da e, ja, nekin partekatzen balimo du gero, mm -hmm. ez? Igual ni jo baixke, hau ikusi non zuengan da beste izet, aste eta igual beste ja. hau baina haudan ari bai eh. Mm -hmm. Ta ah, bale. Bueno, olako faktore batzun osten ja kontu hau naiz, hoy ikusteten ero beste parte bate teala Alare idealizatzen, seitzet. O sea, zai egiten zait horrei Daukena, baina, balio gehiago ez ematea. Horti pelikula batez sortzea, kostaik zait dait, baina, bueno, ja behintzat bakit rastiendare hor daula. Hombre, ez que pelikulia egin komparadu baina, ben benetan datuk hartza juta zeharin, hor ondo, ez? Hoi da. Hor ondo. Detaiek. Detaile. Hori? Hori, bale, ozen galdetza. I, e, pff, ez? Hau, bueno. Ba, eta gero, biztara eta kanpotik eta azaletik guztu zunean, dana emodena da, perfectua. Eta, eta plasaratzen dainian, familixia moduan plasaratzen dainian, dianian gauza, plasaratzen dian gauza, gauza positiboak mm -hmm. Eta gauza negatiboak ba, ez dira plasaratzen, ez publikatzen, estia partekatzen hain modu errez baten. Ez, ba, e, partela berandu lagatzen daren ume batek, Mm -hmm. Bez, ba, ez ba, estáis en Madurtzea Euska eta nekean pardela dakin da, baina hori ez está está inarre segol publiko publikoki partekatzea. Mm -hmm. Ori lagata gero, jaoren ba, ne, ne gure gure Sevilla osan yeah. estekin seme Madurtzearte. Bai, baina momentuan Momentuan es. Mm -hmm. Da claro, hori ni hori, adibide hori, holakoak asko da eskula gutako bakoitzak eta orre, horrek yeah. sailtzen dau, noretako konporak eta eh bat. Eta gero, sartuenke, sailkatuenke beste konparaketa mota bat, eta da zalduenke beste ate bat, eta da so, konparaketa fisikoa, bai. Mhm. Uh mhm. -huh. Konparaketa fisikoa. Nire gustau, nire gustatzen gata bez, eh maitaren sudurra. Mhm. Irati chic ikusten, claro. Nik sudur eh ahonde shamarra daukat. Eh nire nire <laughs> Vale, vale. Ay, un zurra, Ordan, adibes, ja, ja. ni comparauco, ni comparauco baneu ken ere surra, Maideren surraekin. Ba, neri igual gusteko jaten Maideren surra ukitzia. Iraspesientean pealco, eh. Ya. <laughs> ja, ja. ja. Claro. Igual uboys, juan. igual, claro. Ya. Ja. Etan, bueno, eta igual esto, eta igual esto de esaten neri, etako. Ja. Kompara que tan, ba, neri geixa gustatzen za ta Maideren surru, mai da hori ondo, ¿es? Oi, compara en verdad. Bai. Se vaispa. Comparable, ¿eh? Es comparable, yo tengo el aldau. Sí. Oye, hola, besiga. Su que ba, dice, no sé qué os era esta, vaos va estekin. ¿Eh? Denborrazo. Ya, ori inje cinco es valido desde la, ¿es? El vaso auquera no quiere hacer no más la. Va, tía, ya me Ya. Ni la bomba que santin. Pa ni tiene nulla, eh, gemiu, asco. Joder. <laughs> Joder. <laughs> <laughs> de Lion King. Claro, ni, çako <risa> ni, ka ni, claro, ni leno. Ni kontrola denabe en generate gemelosula. Gemelo. Bai, mm, hori, hori. Eta, eske que horia, eh, gemidu, uh, o adibide, hori, hori, hori, Gato ronroneador. Vai. eta nintzen kontrolatzen. Bai, be kontrolatzen. Ze va, comparablenta la Obniste orijinal ori hone horiti. Eta oi iseda, oin pertsona horrek, zabet, badaino goxego zantzin, eh? pertsona Perttsona horrek oin geixo horro ronegatze. Porque, zeba, bueno, konkretamente juntzan, oi zantzun, da, behan buru bai, osta, baimera batzitzen, ik niki bai, igual. Sein egin joan Eh, ik? <laughs> <laughs> Ka, eske gupio gubio gubi dantzan gare eta eta gara momentu batutan isiltasuna egoten da eta eta mieleko itxura desenteko dauka horroneatzeko. Da, bueno, ya. Esa horribate. Oso, oso jarrera mamógrafa hori. Sana horroneo. Oso jarrera mamógrafa. <laughs> Baia, ba, sara de este cosmanigas medetena. <laughs> Ne betidan ini santetsu. Mo ko txesela da, eh? Betidan ini o. Konzienci es que punto da se la jarriz momento, eh, venga va. Harri. Ni uste matematike en pegaint zitela, ez da isinekin, baino ez es, eztan izan hola, ba mendi aurra, ya sin berdia, sí. así berdia. Mm. Mm. Mea miel, así gaur. Hisker ronoi zak, eztan izan hola. Ya. <risa> <risa> <risa> eztan izan para nada. Vale, osolando. Eh, jode, eske, que, bai se pasaste isinekin. Mm. Eh, gabeteti bestea saltatsi sailtezi. Ya. Yeah. Saltozie. Si, eh? Bai, Juanen Biaga, eh? ¿es? Pues, es, mego, o mehago. sea, Juanen Biaga San Igot, beste gaira Juanen Biaga, es salto inbarik, modu bat topatu no. ber Beste gaira Juanetako. Ni Adivi es Moruga pote torto zitek, eh, <risa> ez dago bate baño. <risa> Dictadorinalditze, dictadura mini dictadura. Horren alditze. Jo, so, ja, sui chez zio, gai andiamo da passavaio cu sei. Bai, o son. Bai. <risa> es, ni ni es contrato. Su contrato sa. Vale. Sa pasó. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale. Vale, ni dictadura. Ni bai, hor dago bestezea bat dao. Ni sano, ni oraya, lañoa, lañoa también te bat, esela, es ba, gause consenso en merdela. O sea, consenso en merdela, Ni consenso eh bai. Consenso bai, este shot esatzen zaten, baino, diktaduria e, ere bai. Ez? Porque ematik gehoz bat obersteat, dala, ez? Lepatzutan, i bat zartu tartinez tartines funtzionatzeu. Bez? Uh -huh. Ba, dibi, ez nipatatzezitek azkenaldi luze baten, ba moteltasun bat da, hola, eh, onar, danan iritzisea itzeko ze horrekin, da, iuel norbea, iuel iritzisea mateko goi, ez? Igual? Uh -huh. <laughs> Euel hor zikusi, ostia, ba, nik izo zesan ergoiak, bezala, ez? Baiz? Hale, ba, segun zertako, segun zertako, segun zertako, eragakia da, diktaurin alde ez natxiok, momentuz. Bueno, aher, segun zenien diktauri edane aldidea. Nere diktauri izin baldiman, seguramente aldean gontxan, nere era indeku izin gobalako. O, igual, segun diktauran, ondo. Baina, mi, e, mikroa ekarritze, au, e, talde txikire, e, gauze txikiseta, behal ba, bizitzea errastu jai, ba. Bai. Haini, haiz, bat emate iniziatibi hartza honin, bat, batez bat galdetzeke, E, imaginau, e, pelikulao egutxeo egu. Ostia! Yeah. Bale? Bai. Jata puzkau egeik, e, benez laino hori, konsensuen laino hori, baina ezke bestela konsensuen izan egi, igual, pelikuli erakitzena berdaula, igual, denbora asko, bai. nekau. Asparto. Eta azkenin, ino ez guztua galdi, igual. Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Ez? Orduan, konsensue bai, eh, tamain, dosifika berdi konsensue. Eta dik, diktauria Ezo zartu behar. Dik da hori ditz ba jartxatik, eh? beste ditz... Zatarra egitze bere, zatartu teku, eh? Ondo, ondo, ondo, ondo. Nik uste behar momentunara bera, eta ozita, zurno lazaren situazioa zein dan, eta zein zuk inguratzen zaikoen, ez? Nik kontestu batutan ikusten eiz, eh, bai, ba, bai, moteltasun hortan ez deize, bai, boi dana densida de ambiente denso, baten sartzea baldin bazoa, togeira bakitzea ti ez deize, bueno, eh, mega boleingo deuta, fuera. Augura, Año, azi eren estakizu, densida azuzenik, eh? Ya, densida en ja, densidadin zaudenin konturatzea azituen fangain dala, eh? Ja, ja. Ahe, lor, ja, zeñer, nola erten. Ja. Zik, sí, sí. Ba, ba, hola, baita, diktadura aplikauta, densidade yes. hortatik, bai, ah. nero ustez bai. Hor ja, bai. Nintzako, hortane, bai, ja, batek esateko, ba, harre eta harre. Bai. Hola. Oira, lehen, neire irutzezak gero, segun zaren pertsonaik, zenbatea inoko e, iniziatibat hauleokitzen duen. Baldin bazarete lauta, balda, danak, baldin badide, e, ze hoze proposatzeko gogozarena, ez daize, karpena dauzkenak, e, ja. ba, hori, ba, orduan bueno. Orduan, hori ordua guai dau ez? E, igual, lau ideat eta lau egusatzea izkizu, ta hor dut, magaur bat, urrena beste bat, ez daize, ondo. Baina lagutan bai izatea batzutan debate horren beharra, asamblea horren beharra, demokrazio horren beharra. Hm, bai, Baina horre hor, barruen pasatzen da, zu imagino, ez zu gauz bat. Imagino, bai. ma, matriz. Eh? Naet, e, titanik, imagino, ez? Bai. Eta hor pasatzen da askotan, inderkesenagokenak, o kapazitadea kesenagokenak, momentu hortan rebatitzeko o, i, diskurso bat etxeko. Ar, o, es, horregiraz, vai, no? Vai. Askotan horregiraz, no? O vai. insistentena dana bestik konbentzitzen, <laughs> hainia ez, ez, no? Ni f, perezi imaezik, konbentzitzen azte, hola, kreston perezi, lehen eguel ez, baina oin imaezik kreston perezi, yeah. eh, azte, e, baina hori joe, ez, ez, da hori ni ja intentatzen konbentzitzen, oda, ni argit-arbititani, ni, argit, argit, ni zehati nahi bertetoin matriz, es. Ja. Sati. Pues <risa> que <risa> eredit? <risa> <Hai>? <risa> Baya, bar, ni ideia ni ideia, se pasatze horri. Arpeiaia diktadore Baina, esio. Bai. Bai, haber, ni eta laguntalde alde gustietan dago la pertsona bat beresikiin. Inses... Beresiki insistentia, beresiki bere bai, interesen bai, alde egiteko gaitasun daukana esjakon hori importa besteengatik hartzia. Haltu hau egiten da baina, errepikatuko da baina, subaño, ben gaixiak gutxenes. Bai, bai. Gusto, la hundalde guztietan da, hola. Bai. Bai. O, su, hori dana zutilkirein legek, eh? Justamente, zutilkiro. Zutilkirein no. <laughs> zutilki legek, ez jarrit jan, volumena, nah, enrique zutilki. Bai. Eri legek. Eh, Erabilitxe, gaur honin dauden positibu disein erramintak, o positibu atzat dauzken erramintak, adibidez, ba, txaiat. Eh, kontutan hartute bestien, nahi dana kontutan hartute, baina alare, Beti behar nahi hona. Bai ba. Beti pertsona konkretu nahi hona. Zeba, igual hemen garen ektako batzuk egin debori kontestu no, bat. Bai ba. O igual ez ez biten hori launekin, da bai bikotekin. Ah? Bai ba, bai ba. O familikin eta ez lankidekin ez tagit. Bai, bai, bai, ez da pertsona bat dani den boazun bertine, eh? Bai, zik da, dano geti honkoz bala. Mm Hortuen, -hmm. jarreri, berez, oza, berez, zeinaleu berreku ez da la pertsona, baina zik da, konzen, oza, e, ultra-konsensismo, hau? Zizuz. Mm -hmm. Dana konsensu izin Ez? Ez ez hori da Horre olguri zertu Niretako konsensuan Sumuna da eh, eh, Supermerkau Supermerkau La joatezate Erosketak egitea Bai Ni bai Aldeetan ah, engexinetan Zera <risa> <risa> <risa> joatezate Sube bakarrik eh, Beste Famili xako batekin Bikotiakin Ba, han hipopurri baian Batzuten bakarri Zat <risa> <risa> Oida tanetia ber Ala bai Bai, ze, nire etako oso zaila da. Eh, pertsona bat baina gai xau jatia mm. Este bai, adibide horitek? Adibide o sea, monopla, adibide, es que kon, konsensua, konsensua nire etako hor la hostia da, eta gainera eh, txikike izatan, segun ze txikike denporia pasatzia, galtzia nire etako eta, eta Ya, biti gora, ya, ez nahi sartzen, zuzenean, supermerkano, ez hiru lagun Irulagun baldi maoia supermerkano, nire nahi sartuko. <risa> pagauko... Ambiente hori, ambiente hori evitatziaren. Evita evitatziaren. Gainetak erosikogu. Ale, Maria, es, Maria, es, e, Marbu. Ese Marbu, Marbu, es, hostia, horre ez takizzer. Es hartuko itxugu e, fontanea. Seis avesaten, benetan. Egozik aieta batzuk eta jazta. Eta hor doan, da, denbora pasa tonto bat, denbora pasatzea hor. Aie, aukeratzen zerren osi berdun norbera joan, pertsona da joan eta egin da izela bai. egin, egin berdabena eta listo bai, bai, bai. o estela izin lehen txekia dibidez eh, diktadorien eh, zeha jarri eh, partxe bat imaginau, i diktadoria izenin bai. daukek partxe bat, o pin bat pinpoli bat, imaginau, diktadorien, diktadorien mitiko pinpoli bat Pimpo, pinpo. <laughs> mitiko diktadorien pin bat pinpoli <laughs> Hola Pimajartek. Baitzaia, ba, ba doztutegu, eh. Bai. Eta eh ya ja ido que uno sult dictador en Piña. Ordun. Irene dijo la pizaka sin Wow. Es la pizka de humor hartzie, eh e, e, dictador, eh es Rola, ¿es? Uh -huh. Ja ben es fondo en consensuaziok. es es Gauza lortzen da. Momentu simpleo itan, momentu dinamiko itan, bai. ja, bai, bai. jarrera oi hartu koma. Bueno, bai. Bai. Bai, bai. Bai, bai. bai, ori. Bai, Orru, bai, propazamena ori. Mini diktaurak o mini diktadorik sortu. <gülüyor> <gülüyor> Norbera egin zaitez diktadora. <gülüyor> Osondo. I, amen, ostia, gaur erraminta asko erten, dibe. Eh? Ostia. Eskolerri isen bai, eh? mehoatzeko, eh? Bai, bai, bai, bai, bai. bai. Eskolerri mailan mehoorisek sortzeko, eh? Honek asko motivatet, nik hau kodrona apunta bingoetan. Zuk ben, jo, etxea e, ah, ah, ah, laneko motxila zeamatea bezala, nik gaur rapunto den baet, ah, ah, e, e, diktadoren pin bat sortu eta dinamikoi, usatzea dit. Bai, porque askotan, dikta, bet, bentatze deu diktauri, zititxara, negatik, guetatzea, bala. Daino erozu diktauri zehanin, zure diktauran, ez da zatarra. Alda izen politia. Eta alda izen, ez zapaltzaili ere, bai, zure diktauria. Eh? Mm. Eta alda izen, zure diktauran eman beste aukiria, fundanale dana le fontanera igual fontanera. fontanera ah su claro su diktador en carrera no erabakitzen zu konsensusa eh, zabaltza de repente ah, ba, ba, es loin bai goian zure naitzaitzu dana aqui dana al alberon duxe oke ketal duere bai zu diktadorien diktadores best best rolla sin sumi sua sano sumi sua erri errixeia zu errixeia errixeia pinalemo kezu era sin le queria diktador ate quisia es bai bai ba. Pidan da, la demokrazia jenezea bat, hor ba, denbora oso so dut, de rebatitzen da, geusak eta ditzen da, horra aspiratzeko, baina usteaz, horre ikan zinuak, bai, eh? Hori zate juek, eh? Hori zate juek, zate juek. Hain, nekagarri zango, nekagarri zango. Gerturatuta bat, eh? Gerturatuta bat, zango gare, bai, baina bueno. Zene, su fontaneda? Ba, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> es. Bueno, bai. iba, diktagorin asuntuen leko askotan zabaldu, legeo. Hortxe hori. Venga va, ba, eh haber dugun pinpoli bat. Vale, venga. Eh vale. bueno, ya has pali pasado ortu, eh. A ver, un segundu. Bueno, ne nig gustao zuten bait balorazio bat programina direktean. Mm -hmm. En directo en Santo vale, eh? porque hau estiko directo ni pala hostia. Ya, <es> <edit> ja, chapa, chapa. Ebaluazio villera. <e eh ni asira eh, ne onais fiskat, eh ez konstaintza sartzi, eh. Konstaintza sartzi, ez lekuan, ez bait sartan, ubel, gero ya oso cómodo, estaba justo. Eta... eta Zuma usteo zateko. Niveiz asieran oso komoduta guztoa. Asi nahizola eh, relajatuko ezela. Egero, den meloi zarra zabalduzunen, zati bat hartuzu, zu, eta bildurren eitzen dezu. Ta bildurren eitzen duzu momentu berdinen, nahi bi bildur batzuk zukez, naho zaizkit, barro. Mm. Moment, justamente momentu hortan. Ez, eh, bueno. Mm -hmm. Parteko hengot bildurre ere, bai? Bai. Nahezuna, eh? Ez, ez, ez. Den borazkan po. Bueno, hori, hori, pasaz, zaitor dun tarten hola momentuazetan koloka neo neiz geio gehiago, baina ondo, ondo, ondo, alare, ondo. ondo. Ezkerrezko bera horreixo ati. Vale. Bale. Nia, nia zeleraute torren eiz pixkat eta kostauja eta pixkat e, asentatzen euri behar. E, gero erandote maiderren herren berro baje magikoa, ez da itela zeko jones dan. Uh -huh. Luisa, Belarra, Luisa Belarra. Tila. Eh? Tila. Tila. Eta horra pixak? Uste baietz. Eta horrek, bera, ondo uste dut. Hale, urrengo gaten, ze dira zazue eh, mikrodonsiz batei nahi ki programia? Hau da? Mm. Droga amat, zozeko, baina gutxi, consumiu, gutxi, konsumio droga hori eta programia. Etxia dibidez. Zer droga dibidez? Baina, bueno, kuziko, bidin, kuziko, jo. E, Tzaiet? Hoin, <laughs> e... <laughs> doarepente hau, eh? Baina, galdara ikurra, jarri legeran. Eta, ah. alda baldintza jarri? Ah, bai, bai. Ze, berri zemenin bardeu? Lekuntan, txapai well rati. Huel well bai, huel bai. Uso Bai, eh? bai, hondo. Igual nik esatizut mikrodosis batekin baietz, baina ez dakit espazio honetan. Ai, bale. Vale. Oso hondo. No, zehaz duk edo. Oso hondo, oso hondo, oso hondo. Bueno. Oso hondo. Eh, bueno, eh, besar kada bat. Bai. Da noi, batiezik. Batje zaitxuet. Henga, adio. Moixu, moixu.